Sahabat Ras FM, saatnya kita ikuti Cahaya Pagi 95,5 Ras FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalamualaikum Ya Rabbi bil-Mustafa baligh maqasidana Waaghfir lana ma mabaya Ya Rabbi bil-Mustafa baligh maqasidana Waaghfir lana ma mabaya wa si'al karami bi-khalqin nabi-in zanahu khulubun بالحسين مستمل بالبشر متجمي كزار في ترابن والبدر في شرفن Wa في كرمن والدهر في Ya Rabbi bil-Mustafa Ya Rabbi bil-Mustafa Ya Rabbi bil-Mustafa Bapa, An-Nabawi Al-Karim, Taqubulussalaah, wa Duaa, wa Yaqbu Duaa Ana, Waalekum Billahislam, wa Ya Taufan Alee, Sabil Rahuib Walidina, wa Walidikum, wa Walidatina, wa Walidikum, wa Jidatina, wa Jidikum, min Jidatina, Jidikum, kalatina, kalatikum, wa Ammana, wa Amnikum, wa Mashaykhina, wa Mashayikum, jama'in suna ruhah, jami'ul Saudara-saudara sekalian Ini mula-mula sekali Saya mengajar perkara iman Sama Allah Allahu Rabbuna Allah Tuhan kami Ini yang paling pertama Yang selalu kita masuk Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang mempunyai Sembilan prinsipelan nama di antaranya Allah Ta'ala mempunyai sembilan-sembilan nama al Iaitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus Al-Salam Al-Mu'min Al-Mu'min Al-Aziz Al-Jabbar Al-Tekabir al Khalik Al-Bari al al al al al al al Sampai akhirnya ni Allah Allah Rabbuna Allah Tuhan kami. Kita mesti itikadkan Allah khalaqalana sama'ah Allah yang jadikan pendengaran kita walbassoro dan yang menjadikan penglihatan kita Allah pendengaran kita dan mata kita dijadikan oleh Allah jadi sebentar-bentar nama Allah ini kita ulang-ulang jadi jangan sampai Allah ini yang menjadikan segala sesuatu Tidak disebut-sebut lagi Nama Allah Jadi selalu Nama Allah ini Diulang-ulang Tuhan kami Wahdah Esa Esa maknanya Esa zatnya Esa sifatnya Esa apaan ha, ya Bukannya Esa-Esa saja -Esa Allah Maha Esa Allah Maha Esa Tidak tahu apa-apa Semua namanya doang Allah Maha Esa Ya susah ya Allah Maha Esa artinya Allah Ta'ala Maha Esa Zatnya, sifatnya dan apanya Tidak ada satu sifat yang menyamai sifatnya Allah Tidak ada satu zat yang menyamai zatnya Allah Tidak ada Di mana saja tidak ada yang menyamai zat Allah Atau sebagian Allah Ta'ala itu tunggal Esa zatnya Di mana saja Tidak ada satu zat yang menyamai zatnya Tuhan Yang menyamai apaannya Tuhan Itu Maha Esa ya eh? Jadi sebenarnya kita kata Esa-Esa saja kita tidak tahu, jadi salah. Itu maknanya. Tidak berbilang maknanya Tuhan Esa. Kalau dua tidak Esa. Apalagi tiga. Tuhannya tiga. Tidak nah, Esa. Jadi, itu apa yang dikatakan Tuhan Ma'a Esa, tidak Esa saja ini. Kena tiga. Nah saya sekalian, ini paling dulu kita kena Allah Rabbuna Allah Tuhan kami. Wahdah, maknanya Esa. Tuhan Maha Esa. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kesih. Tuhan Maha Esa maksud kita kepada orang, -orang muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi Tuhan Maha Esa. Orang yang di luar Islam lain lagi maknanya. Jadi maknanya Esa ini banyak sekali kepada mereka-mereka. Tapi saya tidak tujui ke sana. Allah Rabbuna wahdah. Allah Tuhan kami yang Esa. Lam yalit wa lam yulat wa lam yakullahu ahad. Ini wajib nih di hati kita ya semua. Enggak berbelak. Ini supaya terasa di hati kita Allah telah berfirman tidak seputu baginya lam yalid tidak beranak dan tidak diberanakan dan tidak ada seorang yang menyamai atau mendengngin yang dia. Ini wajib kita enggak boleh rubah-rubah lagi. Ya, Kalau Khalaqol anasama dia yang jadikan pendengaran kita. Kita bisa mendengar ini? pendengaran dijadikan oleh Allah taala wal bashara dan mata kita wa wahabanal aqlah dia yang jadikan berikan kita akal itu akal pemberian Allah yang sederhana jangan jangan kita berat bahwasanya wah kita ilmuan wah kita ini apa namanya orang yang mau intlek betul begini begini begini begini begini begini ini pemberian Allah yang sederhana jadi kalau tidak masuk di akal, kita tidak mau percaya. Walhal ini yang dijadikan oleh Allah Ta'ala langit dan bumi ini. Yang serupa ini beratus ribu banyaknya. Yang serupa luasnya langit dan bumi ini. Ya, itu wajib kita ikutkan yang demikian. Jadi nanti insya Allah Ta'ala. Pada lain giliran kita pegang kitab itu. Dan kita begini, begini, begini. Jadi kita kenal betul-betul nanti. Allah yang Maha Esa bagaimana. Sebab ada orang keberatan. Allah katanya bukan nama Tuhan. Nah, jadi saya tidak mau panjang lebar lagi cerita sudah banyak lagi. Ada lagi yang mengatakan wah Tuhan ini pakai hukum tangan, pakai potong tangan kejam juga katanya daripada hukumnya hukumnya Allah Taala. Jadi akhirnya sudah sekalian kita jadi murtad mengingkari apa yang diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana banyaknya macam-macam semua timbul jadi sudah sekalian Sudah kita. Yang rapi serapi-rapinya sahaja sekalian. Bukan itu saja banyak sekali nanti. Ini ini ini berubah ini berubah ini berubah ini berubah macam macam perubahan. Jadi dari itu perlu kita pegang. Jangan apa meleset itu Jangan lebih goyang. Jangan apa turut-turutan. Aja turutkan kalau enggak diam, payah. Boyang terus. Ah dapat ni barangkali ini benar. Bagi ini benar. Nah, terus lantas terus kita enggak enggak tetapnya demikian. Jadi perlu sini nara sunahul ajiyah. Kita lihat ciptaan Allah yang aji. Langit, bumi, bintang, semuanya sekali ini untuk kita pikirkan. Watas maubih dan kita dapat mendengar dari telinga kita ini. Wanupakiruvi kita dapat berpikir semua jangan akal-akal kita. Jadi panukmin kita beriman. Jadi iman ini datang kita berpikir Anehnya, suatu barang yang aneh dan kita dengar dan kita berpikir. Iman kita ini bikin kuat. Nasdadu imanan. Kita bertambah iman. Kula mata amalna. Saban kita tambah pikiran kita. Mapis sama wati wa'adhi. Apa yang di langit dan di bumi? Ah, kita pikirin yang di mekan. Tapi ada makhluk-makhluk manusia yang tidak mau pikirin. enggak pikirin ke sana. Siapa yang menjadikan ini? Apa sama sekali? Ah, dia tak Jadi tidak sedikit orang yang lihat ini, lihat ini, lihat ini, lihat ini, tapi tidak menjadi iman kepada mereka itu. Bagi orang yang munafik. Seperti masalan Abi Jahal. Abi Jahal tu bukannya kenal Nabi Muhammad. Dia bilang, aku percaya kepada Muhammad. Tapi yang aku tidak percaya yang didatangkan oleh Muhammad. Muhammadnya bukan pernah bohong. Nabi Muhammad bukan pernah justra, bukan pernah bohongin orang, bukan pernah tipu orang, bukan apa. Siapa aja percaya. Gak ada orang yang gak percaya Nabi Muhammad waktu itu. Orang kaper pada yang percaya. Tapi waktu Nabi Muhammad mendawakan diri Rasul, Abu Jahal kata, Engkau aku percaya semua. Tapi yang engkau bawa aku gak percaya. Ah ini. Jadi gak percaya dia. Matanya Abu Bakar lain dengan matanya apa namae Abu Jahal. Kalau Abu Jahal kepengen Nabi Muhammad mati, kepengen dia dijeng, kepengen dihabisin. Jangan hidup lagi manusia biar jadi pusing oleh kita. Aku saya nak Abu Bakar tu memang umi bawa aku tembus. Angkau penyididangan jiwa jiwaku dan jiwa da ibu e bapakku. itu begitu sayangnya Abu Bakar. Wah dia di Nabi Muhammad. Tapi mata Abu Jahal lihat lain. Nih manusia yang begini harus dikecek. dibawain batu bude betul. Mesti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dia tak lihat dia mesti baling batu. Selamat Nabi Muhammad. Dia naik dan suka Ka'bah. Nabi Muhammad nanti kalau sujud, dia melepas itu batu. Jadi dia Nabi Muhammad angkat kepala kepalanya, batu jatuh. Enggak apa-apa. Ada bohongin Nabi Muhammad Abu Jahal. Dia belagak sakit. Belagak sakit. Eh bilangin nih, Muhammad katanya gua sakit. Nah Nabi Muhammad kalau dikate Abu Jahal sakit, barakallah diri mau beriman. Nabi Muhammad mau tengok ke rumahnya sakit. Wah, bukan yang sakit belaga. Di depannya digali lubang. Dalam. Dipakai araman-araman dikit, Ya. Tikar-tikar rombeng ke situ. Nanti Nabi Muhammad datang. Jadi, what? Saya nyeblos. Lu rame-rame ramini -rami uruk. Begitu. Pikirannya Abu Jahal. Uruk. Injekin. Muhammad mati habis. Jadi, kamu mau bikin mati Nabi Muhammad. Dikasih tahu. Ambatu, Ambatu, Ambatu, Abu Jahal sakit keras. Nah itu kawan-kawan saya berpasin Bagi Muhammad jatuh luruh muruh nah, Jalan Kira-kira tinggal beberapa puluh meter Jibril turun Ya Muhammad balik pulang Dia tidak sakit dia belagak Ada lubang di depannya Kalau engkau jatuh mau diuruk Balik saja pulang Abu Lahab sudah lihat Abu Jahani Sudah lihat Nabi Muhammad yang lebih dekat Dia sudah harapkan mati hari Muhammad Eh Jibril turun Kawan-kawan Bilang Nabi Yahya, dia lupa di depannya ada lubang ini yang jatuh. Nabi Muhammad pergi tambang, wah wow, pakai entan. Itu tanah mungkin ke bawah, mungkin ke bawah, mungkin ke bawah. Kata orang Jakarta ni, klik klik dia kelihatan jauh nih. Udah nggak ada harapan, tambang udah habis. Abu Jahal begitu jauh, itu tanah turun, bau deh. Abisnya, teriak-teriak Nabi Jahal. Bilang begini begini begini begini, minta maaf. Sekarang panggil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad begitu baik di hati. Tengok. Tengok lihat Abu Jahal jauh. Klik-klik. Ah, janji kasih selamatkan orang iman berangkau. Aku percaya asal aku sekarang selamatkan. Nabi Muhammad ulur tangannya, tutane angkat. Naik ke atas tutane, bawa Abu Jahal dipegang tangannya jeli ke atas benar lu pandai betul sihir lu enggak ada orang yang pandai antum terima kasih banyak dia tidak beriman tapi begitu enggak beriman orang yang sudah dipatri di hatinya enggak bakal beriman zaman syari lihat nabi lain daripada mati Abu Bakar lihat nabi mati sirina Umar lihat nabi bagaimana cintanya nah, dia ngurus oh, ke tanam iman nanti jadi selesai sekalian saya mau ajak kembali nanti bagi selesai sekalian Bagaimana Nabi Muhammad mengajarnya, nanti insyaAllah pengajian itu coraknya begitu sedikit berbeda. Jadi bukannya pidato-pidato saja, yaitu saya kepengen kembali kita menjadi orang yang mu'takit, betul-betul. Orang yang beriman, yang mempunyai ilmu yang sampai kita kuat. Dan kita niat, mau ajarin teman-teman kita kalau kita dapat ngaji. Ini anak-anak yang saya ajar, tadi banyak berpuluh-puluh, saya harapkan dia dapat ngaji nanti kamu ngajar ya, jangan tiba ngaji dulu gak ngajar ngajar, ngajar. nanti lihat anak-anak bapak-bapak doain ini yang saya mau didik, supaya mereka itu mendapat yang bermanfaat nanti saya suruh pidato nanti saya mau pidato beberapa tempat mau pidato sana, sini, sana, sini beberapa masjid, anak-anak murid saya saya mau bawa, nah, ini anaknya saya bikin, saya nanti bacakan doa kepada mereka itu ini yang saya harapkan daripada anak-anak yang sekarang lagi dalam belajar jadi bukan bulan mulai, baru mukadimah. Cara mengaturnya bagaimana? Coba ini pertengahan, mana yang bersihapi di atas, mana yang mesti di bawah. Doain ya bapak-bapak, cita-cita saya yang mau hidupkan ilmu, hidupkan umat, mencerdaskan umat. Supaya membangun kita sama dengan pemerintah, membangun negara. Dengan begini, laju, Ah kita lajukan lagi. Kita punya akhlak kita punya iman supaya tetap tidak berubah bagaimanapun keadaan dunia dan tetap insya Allah kita selamat dari dunia sampai di negeri akhirat ini yang saya sampaikan ya sekitar beberapa menit dan ini insya Allah saya cita pada kira, -kira nak datang saudara ambil sana depan ikut pak nanti pelan-pelan sekelima-sekelima, jadi saudara dapat ngaji sampai di rumah, apa yang kita dapat dari madrasah apa dari pengajian dari pak hadir saya lupa kalau ingat Ah, ini nanti kita pulang Ditanya nih Kita bacakan Ah Jadi Ada yang kita bawa pulang Berkat ini bawa pulang Ajarin orang Dan insya Allah Yang begini oh, Dan doang. Bikin ini Orang yang menampil nanti Kumpul di sini Yang mana belum bisa beri Quran Insya Allah paling lama Dalam tempoh satu bulan Dua bulan Mungkin bisa Saya bikin Saya lagi suruh Besar Bapak boleh itu? Jadi lihat diajar dengan barang. Rame-rame baca. Ditunjuk. InsyaAllah dengan lekas kenal. Mau suruh tulis. Mulai. Saya sudah bawa contohnya. Maka dengan yang demikian. Akan kampung Bali Matraman boleh ikut belajar orang yang belum kenal Al-Quran. Jadi supaya rata bisa baca quran Jadi kalau suruh quran kita bisa baca. Ini yang bahasa quran akan cari kita. Dia belai kita. Dia syafatkan kita insyaAllah. Nggak mau kita syafaatkan al Qur'an. Naudhuwillah. Qur'an besok akan datang sama kita. Begitu cantik. Atak adik puni. Apa Tuhan kenal sama saya? Golelah. Anal Qur'an. Aku ini Qur'an. Datang untuk syafaatkan kita. Kita lagi susah. Ada yang tolong besok di hari kiamat. Harus bangga kita. Sekarang kita mau belajar Qur'an. Sekarang kita mau kembali kepada Qur'an. Inilah niat saya daripada yang ada Saya kira cukup sekian. Jadi doain saya bikin lama bikin sehat. Dan cita-cita saya banyak sekali insya Allah Inilah yang kami sampaikan Dan mudah-mudahan ada manfaatnya Walapuninkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat RAS FM, demikian tadi Sudah sama-sama kita ikuti Cahaya pagi 95,5 RAS FM Jakarta